ګول شي دا په څېر چې څنګه ودی په باګره د ملو ته صالحین تا بسم الله الرحمن الرحيم وان هو ذا بو رضی الله عنه انه روایت ته قال فرمایده چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من رانی فی المنام چار چیز په خوب کې او کتم الله حبی فرمایي فشرانی فی الیقظه زرده چما به پوي خمو ګوري يا د الفاظ او کانมารاني فل يقضا تب وېګ ند پوي خو کتم لا يتمثل الشيطان بي شيطان سما شکل چاته خوب کني شي جوړو له حضرت ما بو ګوري یعنی د قیامت پرس حالت بحالد بدارای کی بمیو ګوری ددا یو خوشخبری شو چې د الله د حبیب قتل اے مؤمنو کاتو یو خوشخبری شو چې الله به خاتمه په ایمان کی او په قیامت کې بمی ګوری اسو کوی داد دا صحابه کرامو پورې خاص ده الله حبیب په خوبلی د نور درس به یا تاسو ویت بووی چی زی فوی خاو راوی تاش کو جل الله حبیب کوم خبر کړنی یعنی په خوب کې کتونکو بازش اړین وي قیامت کې بم د الله د حبیب زیارتو کې حافظ ابن حجر رحم الله و ائذ امبیال المسلم فخوب کی قتل داد الانسان دنی کئد تقوا او د کمال مراتبین خذا داد دین خانہ او شیطان دلاد دا حبیب شکل نشی جوړول وجدا غی علماء دا ذکر کړی وای نبی علیہ السلام امام د خیر او د هدایت دی او شیطان امام د شر او د زلالت دی دواړه دیوبل ضد دی پیغمبر امام د خیر او د هدایت دی او شیطان دا امام د شر او د زلالت دی وانبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم بيشكه داور دید دید نبی صلى الله عليه واله وسلم نه یقول چه فرمایلی اداراح دوکم رویان کل شوغریو پتاسو کی خو یحبوا او دیسر مین ساتي فان ما من, فا من الله تعالی لا الا لله طرف نے نام و شان نے فلیحمد الله علیھا پڑھی خلی خوب لذد اللہ حمد وی ول یحدث بها اوداد بیان کی و فی روایات پر روایت کی فلا یحدث بها الا من یحب ندی بیان ایدا خوب مگر اغه چاته چیده ور سر مینه ساتي وای دار اغه غیر ذلک کله چو ګوري د دین علاوه مم ما یکرو وا چیده بدغنی اے زانه په تکلیفو کتو بل په تکلیفو کتو او د زانه او د بل بارک د پریشانای خوبیو کتو فئن ما هی من شیتان ندا خوب د شیطان نوی فَلْيَسْتَعِذْ تَأَزْمِنْ شَرَّهَا فَنَايِدُ غَوَادِي دَلاَ نَدَ شَرِّ دِي خوب نا وَلا يَذْكُرُهَا لِأَحَدٍ او چاته دي دا خوب زکر کای نا فإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ بيشکه دا خوب د لزرر نور کوي متفقونه نه هي وا د ترضى الله تعالى قاله قاله النبيصلل الله عليه وعالی وسلمه او سواله ن خوم وفیوا نه الرل ح نه توښسته خوب من الله دا د الله د طرف نه والحلولمو اوناکاره خوب د شیطان د طرف نه فمرارشي چاجوکهو په خوب او ش ر بېګړي ف ف این شماله ثلاثا گست رفت دیدری پیری تکیم ولیتعوز باللہ من الشیطان او پنائی دیو د الله پنمد شیطان فا انہا لا تدر رو خوب بدل تکلیف نور کئی متفقن لی او د جعبیر رضی اللہ عنہ ان نفخ بوکے دلاتفون باریک لا ری قماو ورسل اللہ دی نبی دجابر رضی اللہ عنہ روایت ته چه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی اداره دکمر رؤیا کل شګور یو پتا سو کې خو بیا کراو او بده غنی نفل یب سکای ساری تلاسن غس طرف ته د دری پیري ټکولکي ولي استعذ بالله من الشیطان الخلاسن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دری پیري وای ول يتحول عن جنبه واودي د اڑخا غنکاناله حجره پاوی پروت او دا غلط خو به وکتو نګور د غلط خوب د لیدو ځان دی ولیدو به چلوي نه ان بيد تا بیرونو تپوس کې بس دري کارونه وو کې او حديث کې بلکې ور سره سره لورم کارم یو سر شميره ذري پيري باوذ بالله من الشيطان الرجيم دویم غش طرف تا بدرې پيري تو کلو کې او درم اڑخ به بدل کې او سلو داې راپاسا او دسو که دورکاتو که بس دا خوب ختم شو اس فکر مکواب ناپو خلک خلق خامخای خلقو لوئی او پدی سلور و کارونو که یوم نکئی بازی اے علماء امامان اوام تنکری دامی لی دلی آغمی لی دا خودش پیار سره غټ وډ خوب ویني دا کارونه دی کی چاله دی وینا بیا خو یو کس دی ته په کار دی چې دا سار نه ما خامه پوری بیلل خلکو خوبونه اوري څوک وای ګور په کولو نو ګور غته درازم کې هغه کوئی ډوړای می خور اچې مې سکلي د چا جنوي دوازه خودش وړو سره خوب کې دی راوا هو مسلم رحمه الله وان بالاسقع واثله ابن الاسقار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الفرا بشك در ليد درغنا اي يدعي الرجل الى غير به چدا وله دیو سره به دخل بلار نه بل چا تویدا می بلار نه او یو او را او یو ریا انه ما لم ترى یو خیس تر گو تا غش اے خوب نه درز برگی ثابته وي بی گا جنت للاړو اد دروغ و پیغمبر به خوف کی ولید اماله دا شی وې په خوب کی دروغ و ولید لیدل نه نه خوب ملي زره ندا دا گناهه کبیره دا بلکې لوی گناه دا په خو بوونکي دروغ وای دا دروغ خو بوونه جوړي او یقول یا وای پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یقل چی فرمایلی ني ني الله حبیب یو خبره نره کړي او دې په پیغمبر دروغ جوړي او اي ته نسبتون کوي کتاب الصلا